Чоловік, жінка чи дитина залишиться жити поруч нього, стане його приятелем, адже обидва світи є віддзеркаленням самих себе, і хтось, схожий на Антона, врешті-решт постукає у ворота. Що ж, у цьому немає нічого неможливого. Уже літо добігало до кінця і стали оранжевими плоди шепшини, а ягоди бузини стікали чорним солодким соком. Третя трава росла задля годиться, а не для того, щоб цвісти. Гусінь полегшено заповзала в щілини. У дощ швидко, у погідні дні, не кваплячись. Гарбузи лежали горою під хатою. Деякі були такі важкі, що Антон злі удвох котили їх з грядки. Іноді Антонові кортіло подовго дивитись у небо, по якому шаленою швидкістю мчали хмари. Він уявляв себе серед них, як колись у дитинстві, і не йому потом уснився Лі, на спині дракона, золотисто-зеленого дракона з червоними очима. Він забув про Джона Сміта, який всупереч сподіванням не оселився на пагорбі, а жив біля старої Марфи, допомагаючи їй. Однак щодня підіймався на пагорб, розчищаючи руїни від бур'яну, приносив із собою каміння замість покришеного часу. Джону нелегко було знайти поблизу каміння, але він ніколи не йшов далеко, нікуди не поспішав, носив на вершину камені, вибираючи найкращі. ще сам не знав, що вийде з того, та й ніхто не питав. Одного дня майже в сутінках, коли падав невеселий дощ, до притулку постукав новий прибулець. Він же змок, бо в пустелі дощ падав раз на сто літ, та й то не зовсім звичайний. Часом кривавий, часом солоний, чи в переміщі з жабами та п'явками. Рів вважав, що такі дощі – ознака того, що в іншому світі трапилося щось дуже лихе. Антон згадав про ті дощі, побачивши прибульця. То був молодий хлопець, у закривав линні одежі, очі якого сяяли радістю. «От ми прийшли на стуню», – сказав він. «Здрастуйте, добродію». «Їх двоє», – розповідав наступного ранку Антон. «Але я її не бачив, вона невидима. Вона ще не було невидимих прибульців, і вона мовчить». Боюся, вона незабаром його покине, відповів Лі. Я би хотів її побачити. Той хлопець виглядає щасливим. Сюди не приходять щасливі. Ти мусив би про це пам'ятати. Є таємниця, який не збагнеш без досвіду. Я міг би його мати, зауважив Антон, якби покинув притулок, але це неможливо. А он як? Не смійся, Лі. Мені здається, що коли я піду, притулок зміниться. Йому бракуватиме мене. А я й сам не хочу звідси йти. Боюся, що не знайшов би дороги назад. Скільки причин обтяжують твої ноги? Але серце легше. Чому б йому не помантрувати задля досвіду, без якого уява слабне? Багато речей мені зовсім не зрозумілі. Удавнену казали, щоб оцінити рай, треба спочатку пізнати пекло. Рай і пекло – це сказок. Навіщо вони мені? Не дратуйся, Антоне. Тлумачення слів не дадуть тобі уявлення про реальність. Слово – це образ речі, який залежить від освітлення, вітру, часу, стану душі. Люди, що приходять сюди, прагнуть спочатку і самотності, але не тієї, яка вигнали їх з людського натовпу, а іншої, яку вони собі обирають. Їхні слова нічого не вартували, їхні прагнення не здійснилися. Вони взяли з собою лише те, що їм належало – Бідне змучене тіло і душу, і їм нема що тобі віддати. Коли ти станеш таким самим богом то зрозумієш їх. Гадаєш, у тому світі їм не дивилися привітно в вічі, не зливали воду на руки, не пригощали яблуками? Це не допоможе тобі увійти до їхнього серця. Тільки проживши тут багато років, вони віднаходять те, що їм потрібно найбільше – вітчизну. А ти ж не питатимеш у немовляти, хто воно і звідки. Уяви собі, що прибульці – це ті ж немовлята. А як же бути зі мною, хотів спитати Антон. Але погляд ліс став відсутнім і втомленим. У цьому житті без смерти важко уявити, що колись східні ворота відчинятиме хтось інший, а колишній писар, позбавлений незримої опіки, переживатиме злети і падіння. Невдоволення він почував уже зараз хоч начебто й не мав на те поважної причини, хіба що йшлося до зими, і незабаром ворони, перемішив жовтим листям, літатимуть недоголеним садом. Щодо нового прибульця, то ніхто не переконував його, що він прийшов сам, а не з таємничою настунею.